І потім я не відчув жодної холодної краплі, яка б зі стелі упала мені на спину. Чи то ми і справді так вдало лягли, чи дощ нарешті втихомирився, і пізніше, коли залишивши улю на сіні, обкутану трофейним одіялом, я виглянув склоні, то над лісом на заході побачив стрічку блакитного неба. Зі Ще капало, але з неба замість дощу вже сіялася легка, прозора мжичка. «Не знаю, коли ще вони кинуться пропажі?» – згадав я про тих гарнізонників. «Вамо думають, що зашилися десь і п'ють. Про п'ють, то я можу тобі також розказати». Уля підвелася і почала одягатися. «Ти думаєш, що всі ці роки...» «Я тільки вчилася. Ти ж, напевно, і не знаєш, що я була в Службі безпеки». «Ти була в СБ?» – перепитав я. Це зізнання мене справді здивувало. Перший раз мене взяли випадково, побили, помучили, але ніяких фактів у них не було. Приїхав тата і забрав мене з району. А другий раз була спіймана на весіллі у варки Кремнючки». На Загорені. Зранку в селі була облава, і всі думали, що вони вже забралися, і ми з подругою вирішили піти. Але пізно ввечері хату, де було весілля, обступили енкеведісти. Всіх немістевих відокремили, приставили варту, а тоді самі засіли до весільного столу. Я уважно слухав. А Улянка розповідала, як потім її повели в іншу хату, де її збирався допитати сам начальник гарнізону. А щоб вона не здумала говорити неправду, наказав їй розпалити в печі і поставити гачок, яким обіцяв припікати, якщо буде мовчати чи обманювати його. Але, поки вогонь розгорявся і нагрівався гачок, той начальник – Настільки сп'янів, що після кількох запитань схилив на стіл голову і заснув. — І що ж ти зробила? — запитав я, і дивлячись на одягнуту Улю, і собі почав одягатися. — О! — засміялася Уля. Коли він захропів, я на защіпки закрила середині двері, сховала під лавку автомат і, виглянувши, де стоїть вартовий, роззулася і тихо вискочила у вікно. Потім ще день пересиділа там же, на загорені у хаті тітки одного із стрибків, яка не була під підозрою. Але мене і не шукали. Видно, тому Геменюкові соромно було признатися, що так по-дурному упустив мене, навіть не встиг запитати, хто я і звідки. Та я йому і не сказала б, Напевне, сказав своїм, що я чиста. То ти, я бачу, героїчна дівчина. І тепер аж двадцять кеме долала, щоб навідати лісовика. То хіба полями двадцять, а дорогою більше. А я хіба про що? Ти ще більш героїчна, ніж я думав. Та й про СБ я не чув. Ще раз видав я своє здивування. Але Уля, здавалося, слухала мене якось піввуха. Вочевидь, власні спогади захопили її і ще щось, про що вона мені хотіла сказати, але начеб не наважувалась. І другого разу мене зненацька заскочили у тій же передмірці, але вже не на загори, ні, а в самому селі. Там у нас повно родини, ти ж знаєш. Але ходила я не до родичів, а верталася із заруддя, що аж за Вишнівцем, куди носила важливого грипса, а дорогою назад зайшла до тітки. Там я збиралася і заночувати, бо ж вдома так і сказала, що йду до тітки. Але не встигла і повечерити, як почувся Грюкіт і ті їхні окрики «Открой!» Уля так натнено розповідала, примостившись на сіні і розчісуючи косу, що мені Нічого не залишалося, як покірно слухати, і слухав я з інтересом, і про те, як вона, попросивши тітку,